musicals El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som a Barcelona, als peus de la muntanya de Montjuïc, on s'alça un dels edificis més majestuosos de la ciutat, el Palau Nacional. Va ser construït entre el 1926 i el 29, com a seu principal de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 i presideix tot un conjunt arquitectònic fet per aquesta exposició que va des de les torres venecianes de la plaça d'Espanya fins a aquest gran edifici. El Palau barreja diversos estils arquitectònics amb una gran cúpula central i diverses torres. L'interior del Palau, que acull el Museu Nacional d'Art de Catalunya, té diversos grans salons davant de la façana principal sobre un gran eix que baixa fins a plaça Espanya i que barreja vegetació, aigua, llum i arquitectura. Un dels indrets més destacats d'aquest eix són les fonts de Montjuïc, uns sortidors d'aigua il·luminats que permeten crear una sensació màgica i que han estat fetes servir per molts concerts. Darrere d'aquestes fonts hi ha les quatre columnes de Puig i Cadafalc, una construcció que representa una senyera i que la dictadura de Primo de Rivera va fer enderrocar poc abans de l'exposició, però que van ser reconstruïdes l'any 2010. Tot aquest conjunt i l'àmpli avinguda Maria Cristina que porta fins a les torres venecianes són l'escenari de grans espectacles de la ciutat de Barcelona, com el Piro Musical de la Mercè, que tanca la festa major de la capital catalana, o l'espectacle de les campanades de Cap d'Any. L'any 1988, Freddie Mercury i Montserrat Cavaller van actuar en aquest escenari ideal, dins del festival La Veu. Aquí van estrenar la famosa cançó Barcelona, que acabaria sent un dels himnes de les futures Olimpíades de Barcelona 92. Encara que Freddie Mercury ja no la podria cantar, perquè va morir el novembre de 1991 patint la malaltia de la sida. Sentim Barcelona de Montserrat Cavaller i Freddie Mercury, interpretada l'any 1988 davant del Palau Nacional i les fonts de Montjuïc de Barcelona. This perfect dream This dream was me and you I want all the world to see A miracle sensation My guiding inspiration There's gentle breeze Someday. Let the songs begin. Acabem de sentir Barcelona de Montserrat Cavaller i Freddie Mercury i ens ha servit per parlar del Palau Nacional i de les Fonts de Montjuïc de Barcelona, una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals El patririmoni Arqui català i la seva oració amb la música.